ولي, او دوی نشم سمو لے. نو اللہ تد ایسام کی پا دی که جبریلی امین نبی علیہ السلام تیوی کستاق وقی ندا په و مکاو پا کې غرونو کیو چاکو وینا اللہ دی ته تا ہدایتو کی دی نپویی کی فا انہم لای عالمون اغا جدا حالتو آغا وقکی مسالہ نواشوی نبی علیہ السلام زک آغا وقکی نرمی کئی نبی علیہ السلام راقی وادی و نحلی چې کله راغې هلته د سهار موځې بیا کوو او پیریان هم خورش شو او ځکه داسمان دا ډیټي سخته شوي وه اوکې سخته شوي وه نو پیریان بره نشو شو ختللی چې خ نشو ناغوی یاان دي چې داته چل شوی دی نو مشرېږل او په ځمکه کېخواارړل یو ځو بل دتهلاړل نصرالل سر رال وه کسانو پیریان او د قې ته را رسدل. او دا تقریر او بیان واردو د نبی له اسلام د خلینا واو ری دا دا قران واردو ناوی ته پاتولګی دا چې دا قران دی معلومی کی دا چې د پیریان د موسی علی السلام تابعدار دا او داغه زمانیو زګون زلمه باندې موسی وای او اغه خبره ذکر کئم او نبی له اسلام بیا ډیرو پیریان ته تقریر نو کړل وای سرابنا الیگا نفر من الجن ګلاچرامي ګرځول تا تا یو ټولګې نه پیریانو چې ورې دې قران هر ګلاچي ازر شو ازيتا قال وانسي تو او چپ شي چپو وګوره پیريان چې قران یې ورې چپ شي او دا ځان ته مسلمانوي مسلمان قران چرته چپ نشو فلا معوذيا هر ګلاچي پوره شو بیان د قران ول او ګرځې د الا قوم مفلق قوم دان منذرين يرون کی غالو یا قومانا اویدی از من قومان انا سمینا کتاباں دیشه گا منگاو ریدل ایو کتابا انزلہ منبادی موسیٰ چنازل شوید رسول موسیٰ علیہ السلام نا رشتی ہیں که انکی دا سوچ مخیط دا ندی یه دیل الحقی بیان که دا حق او پا طرف دلاری نیدی دا سی رشتی نی خلق دی اوی ایمان داوڑ پا دی باندی او لالا لخفل قوم دی قرآن بیان که د 500 سره د قران واردو خوچي ګره چا د قران نو نه وې خاص د مړبې کی خلکو پېریانو صرف د سهار په مانزه کې قران وره دلو او بیا خلقوم د تلو تقریبا تکایي عاده د بیان د جرده مشرک ته جواب ورنکو بدعت ته جواب ورنکوم یا کوم معنی زمونږ کومه عجيبو دای دا الله قبول کیاو کېد بلون کید الله ایمان اورې په بده بغينا وو کیتا استاد ګناون استادو بجبغي دا سودا زاد دردناکنا نا څوک چی قبول نکي بلون کې دا الله نه اخلاصون کې بزمګه کې نش نه ډېر اخلاصیتون کې بزمګه کې نشته دلاره بيدلانه دوستان دا غسان وګم راښکارې کړي عالم يرا ينه ګوري چې به ښه الله ذات دي چې پیدا لا ګريس مامنوز مګي ولم یا, یا بخلقي ما نه سړې شو په بيد عايش دي باندې پدا جال کې چې قدرت واله نه پدې چې ژوند کې مړول راهم جویندی کې مونږ لاره دا نه چې جویندی کې ژوند ولاره بلکې دا الله بارشیباني قدرتواله وی و يما يورذ الذين کلاجبیشو شي کافر فور باندې او به ویل شي ايان وداق قالو بلاو بو ياو قسم بخره و ي الله سکه عذاب پاسه چکو برم کړو صبر کوا څنګه چې صبر کړو خاوندان د همت رسولانو نا ولا تستاجلم تلوار مکو دیلره تبه همت کې او تبه کې وای کیدی چی ویني کلاچی ویني آ راچ واده کولی شدی سلام لمیل وسود دی بوای جنن ندیر گره مگر یو وخت درزی بلاغ علیکل بلاغ پتا باندې رسول قرانی پهال یو لا قول الفاسقون نشی لا کیری مگر قوم فاسقان سورته د مشرکینو ا د مشرکینو شبها ا داسی چمو شریکین نو بویچدا زما امداد کای کلا کلا نو الله الا فاولا نصرهم الذين تخذوا من دونهم قربانا علیا علا چا چی سبب دو نیزیکت ادم محبت گرځولی واغی سره امداد ولیونکا ام صورت احقاب نا اونزول کی پینزن نوی دی رسطو دا صورت حدید نا نازل شوی دی رابط دا دی صورت دا مخ کی طرح پگرن وچو باندی دی یو هر کلاچ مخ کی صورت کی شبہات رد نو ده سورت کی اعلان ده جهاد کئی چی سوک شبہات اچھئی نو آغوی سر جهادو کئی دیو جنام ورپسی ایراوڑا بلا وجہ مخی سورت کی اس بات ده توحیدو ده سورت کی سزا ده منکر ذکر کئی تفضر بررقاب ستونو اللہ وحی دیو جناب ورپسی اراؤلو یامخ کی سرعت کی اوی بلاغ فحل یو لکو اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ نَحَلَا کیگِ مَگر قَوْمْ فَاسِقَانَ تو دی صورت کی ترقیب ورکعی قرآن کریم تا دیو جناب ورپسی اراولو امتیازات دی صورتو دا صورت ممتاز دے پسلورو نحرونو باندی پجندت کی دا رنگ دا صورت ممتاز دے پدې خبره چې مجلسي علمی کې ناشته او ځان نه پوي کې چې مازا قالا آنفا دا دارنګې داسورت ممتاز دې نورنا پدې خبره چې یاکل الانعام یاکلونه کما تاکلل نام دا سارو غونډې خوراک کئ حاصله سورته دا سرد و حصید اول حصہ دن اللہ سمیات پوری او پدی کی ترغیب دی جہاد تا او مسلات توحید بفی تفریقی دویم حصہ کے حالات د منافقان و بذکر کی الذین <اللزينَ> كفروا وسدوا ان سبیل الله ادو الله اعمالهم آګه سان چې ګفرې کړې وې بنشویری دلاره د الله نه برباد کړې دی الله ملونه د دوی ولذین امنوا اهګه سان چې مان راولې دي وآمَنُوا إِيمَانَ رَاوِلِهِ را بِمَانُ الزِّلَالِ عَلَى مُحَمَّدِينَ پاسبانی چنا دلشے اب محمد صلی الله عليه وسلم وہو الحق او دار اشتیا دے میر رب ہم دے طرف اذر ددینا کفران ہم لری وکی اللہ دے دا پدی خبرہ چی بیشکا کسان چی کفر اکڑے دے ہتتباو الباطلہ تاوی داری اکڑی دا باطلو بیشکا کسان چی مانی راوڑے دے تاوی داری اکڑی دا دا اخت ترپا درد دینا کزالکا یدرب اللہ علی ناسی امثالہم دا رنگی خلقو دا مثالو نا دا یا انجام دا ملو نا ف لقی دمل لنا کفرو کله چې مخامشيیا کسان و سررا چېګفرې کړړی دی پهض برې قاب نووه په سټو بانددي ح تردي دا اسخ مووم کله چې دد کوئ د ل پهش ووس وَيَمَا فِداءٌ ان يَا فِدَغِس لِي يَا بِدِي ورګي دِي يَا ورسرتاس احسان کوي حَتَّى تَرَدِتَ ذَوْل حرب أَهْلَ أَوْزَارَهَا چکې دې د جنگوالا اوزارا سامان خپل یانې د جنگوالا آل حرب هغه اوسېدې شي د دی مسلمانانو ملکی خواصلہ بنسادي اوزارها و اسلی بګ دی هغه بنراري ذالکا ولو یشا الله دا هو د دنیا څخه زاده او کو خو, خو دا الله نو بدل به غستواد دینه ولیکن یبلوا بعضو کوم به بازو باز لیکن امتحان کای باز کوم به بازي باز بازستانوب بازوبان دي اا کسان چوجه لشیوی بلار د الله کی فَلَن يُذِلَّ أَمَالُهُمْ چریبا برباد نکیا ملو نه دای اوی لا اوجد مقام ور کړی دی زر ای توبې ور کړی دی لرا او یصلح بالهوم او درص به کی حالت د دی و ادخلهم ول جنتا د نو کی دی لرا جنتا ارى فالحوم چې خيستا کړی دی د جنت دی لرا یا ای او هلذین امنو ایدی ایمان خاوندانو ان تنصر الله کیندادمو کو د الله د دین امداد بو کی ستا وسرا مضبوط بو کی قدمون ستا اسو والذین کفرو اوا که سانچ کوفری کړه و پتا سلهم ولا کته د دلران برباکری دی ملو نده دای زالک بیان نم داف دی وجا چې وشک دی بادگنلیوما انزل اللہ آرا کتاب چه اللہ را علی کرلی دی فا احباطا مالاهمنو برباد کرلی دی اللہ ملونت دی افلم یسیرو آیا نگردی پزمکا کی چو جام دا کسانو چې پکوا دا دی نو دم مر اللہ والیہم حلاکتوا چه واللہ پدی باندی او کافران لرا امثالوها ددی پشان صدا گانی نور دیم دا پدی وجه چه بیشکا اللہ دوست دا کسانو دے چیمانی را وڑه دے وانا الکافرین اللہ مولا لہم بیشکا کافران نشتے معاوینو دوست دیل را کافر بامیشت پارا زلیل بی رسواب بی بیشکا اللہ دنکی آئی کسان چیمانی را وڑه دے وامل صالحات ملون کڑی پتریقه دا سننا تا جناتن جناتونا تجریجی بھئی کی با دلان نی دونو داغی نوالی والذینا کفروا کسان جی کفری کرده یتمتاونا سکاخلی ویا کلونا کماتا کلنام او خوراک کئی سنگا جی خوراک کئی ساروی وان نارو مسواللہم اوور زما استاز اللہ ما محمد طعیب تو احری فرمائل فی شیخ القرآن نوور الله <حمار قده> ارقلہو <يو> یو ظلی مدرسی محی تولالو سکسان جیب کی رالل اوی دا شیخ رحمت اللہ لے پو گبانی بیل چوا او <عو> مدرسی جوڑا کرو بوڑیم لگا مکه را کوشو شیخ رحمت الله <سؤال> له دویدا مدرسہ دے چا دے زما دا ویغا وی د سورہ دی فاتحه یغی خواندل چې د فاتحه ورضی پدې باندې بغاټه کای وی غوسه شو مخوسمی اورته وعیږي چې منګه ویلیجیټ لرادلیو ویلیجیټ معنا د کلی اصلاح کوو بوخا چې تاسو د کلی اصلاح کوئ نو قران کې داسې سورته یا داسې آیاتونه شته چې هغه د کلی د اصلاح پاره ایو موږ تاسو ته نوې معلومات نو شیخ رحمت الله علیه خرط خرط په خندا شو خو ورخې ورپسې بدل اتواق استا چه ما پوری خندل وی خندل ور پوری ما اوی منتا خداس نده معلوم وی خواهوی که قرآن کی داس نوی ده دا کلی ده اسلاح صورتا نداخو بیا کامل کداب نشو او که کاملی نو دیکی او خواهی اوی لنوارتا اوی تا, تا معلوم دی شیخ وی او ما تا معلوم دی وی منگ تا به نوی جی نوستی خبر جی جی تر آوستا مخی خدا سی پا بدماشه لگی او دی شیخ القرآن احمد طلاله طریقه داوا چی دا چاپ سر که با نشبه و لاول ما تکرا بیا بیورتا علمو خودو وی منگ تا به نو خواهی جی دا علم دا سمر وقت که تاسو خواهی مارده جش پک کالکی اگوی جی دمر وقت و سره سر نشتا و شپق میاشتیکم خودیشم ویجیدوم را وخم مکسرا نشتا و شپق افتیکم خودیشم اویجیدوم را نشته مکسرا نشتا وی خ شپق اورزیکم خودیشم وی دوم را وخم راستا نشتا و وی خ شپق گنتیکم خودیشم شپق مندیکم خودیشم شپق سیکنډیکم خودیشم اوی دا څنګه وی چاره یو سیز ورزیه غو تفصیلی کولایم شی ولنده ولمشی. اوی خان وی دا جی دا او خواهی اوی را واغستل کابیانی کابی سرچه کم پیدونو و غیر اواغستلو پینونو ورسرو اوی مای چی رازی مدرسی دا قرآن میور دا شروک او دا صورت بلا دا خبر میور دا شروک لاجی صورت بلا دا وی دا کم صورت دا کې مار دی چې صورت ویلیج ویلیج پا انگریزی که کلی دا وی پاره وي کې ورته بلد وي نو صورت بلد د نظرشي میتي پاريغه می ورته شروع کو چې دا د کلی د اسلامه پاره دی او ما ورته چې دي کترې اوامر ذکر کای اوبیا شروع می ورته وکړ لیکه لاغوي کول او ما ورته وي پدې کې زمون یو کلیوالو یغراغه د ایمل مانو پشي چې شاو کنه په لار می درته انتظار کوي او تا نه شي دلتا ڈوڈای اکلی دا و تاسو ناسی یاغوی چه من خونه زو دا مولانا سه بمنگ سر زینو منگ بزو نو یاغوی کده تاسو منگ سر بوتو نو دا با تاسو بمنگا یولی حاز وادووی یو احسان برا سرو که زکره چه دوڈای نخوری کده مولانا سه و منگ سر او زمون دوڈای او خوڑا. نو بیا ور پسی داغه سړی پلاړ راغې اغم دا خبر ورته وکړه شیخ رحمت الله له ځان سر روان کوي راځمو سره لا شړړې لا شړړې لا لاړل نو دا ولالی پروګرامو دا دو ولالی ډوډۍ اخوړان چاوی څنګه شروع کړه نو شیخ رحمت الله له ورته د یادونه شروع کړه ولذین کفروا یتمتہون و یاقولون کما تاقولون عام ونار مسوالهوم د زناور غندې قراکی ووری زے دے ابو چہ کماں ولیا گست دی وا اگے پٹیلو گسوبانے تے رکھلا ترجمے مرتا کو یا تیموی ابو نو رنہ کھوڑاں شیخ رحمت اللہ لے ورتوی زنہ لالما تا زما مکھ ڈوڑے نہ شیخوڑے وے جس تاص ہندا چلو خیم چفاہی دز دکڑے دبان ب خوراک کی میزان مجیانہ کی نیم اور اروان شم دی والذین کفروا یتمت و یاکولونا کما تا کول لنام آګه سان چې ګفرې ګړېلې سکه اخلي قرآ کې څنګه چې قرآ کې زناور ساروي ونارو مسلحوم اور دې دې دې یو ځلې مور سره تلوم ما ما کرمي ولکه ما شپګم کېو ما چې څنګه لالما نډوډي خدخانه نو چې ته ويداب سرانو آګما ما مې سمریکه کې چې لار ما ډوډې مور او ما مې نهستي خوری خوري ما ته 12 لک شمع ما سي ډوډې خرمایخه چې ورو ختمه نور خانا راغلی راغلي دا خپلوانم راغليو میزونه دیشې یو چا چا پیره د کورسې و درولې دي ډوډې چې شروع کوله نو کورسولې لا تا ور کوله دا شروع لاندې ماما می میرا تی خوراک کنا مے ز کو گوی نی ما ز غوانس خوراک نکم ماوی بس زر کین اسن بیا چ کی نازل ز دراکو ش مے ز غوانس خوراک نکم ز انسان خود پیدا کڑے ما چخ ک دراکو ما مور میرا تی ولے مے تا کو ز غوان ل لے گلین پا قربانی بو تا و پرتا و اورتا ما لا سماد انسان یا ڈوڑے راوالے چیو کرما دا خبر امز دا کڑے وا چ دا ولالی خوراک صحی نه نه جایز نه دي وان نارو مسواللهما اور زيده دي دي اوسم چیکل کله ولالما ما ما بمیو ناغه ما سره پزما ککی ناس روده بیره س بیا وړلا وکای یمن قریه دینا ډیر د کلو نه هی عشد او سخت په طاقت کی استلک ایلیاغ نه اخراجت کا 14 یست اهلغ نام مکل دی لیلران نو امدادی دیلراف من کانالا بهینتی من ربی ایا اصوگو چی پخکار دلیلی درب دادنا پشاند آچا چی غیستکڑی دادا بدعمل دادا وطبا او احواهم تا بداری کری دخپل خوایشا نیسال دا جنت چوا دهشوی دا پریزگاران و سران پدیکی ولیدی ممائندو بو غیر آسینین چی نبوی بد دنیا کې حقوق وی وی هغه کې بعض ټیم کې چینجیوشي وی یاره میاں ولا راوله چې چینج دي او خريم اېګه و چینجی منجني کېږي وان هارونا ولی بملا بنند پایو لم یتغیّر طعام چې نه به یو بدال خوانداږي دنیا کې خدا ته پوی چې پورد بري واغستل نو نبي سار و نه بل سو مي خبه نو وا غو به نو وبو کې و اچول پوی بیت جوړ دل دل داود اسی هغه بی بیا خرڅول ها او يردا پوی خرڅی دنیا کې خدا ته دو دوی داغي خون بدل نه ته دوی دو کو پوی بنیم وانهارون ولی من خمرن مشرابو لذذ للشاربين قناق د پاره د سکون کو دنیا شراب چی به وسکل نو پسلور کس بیا را ایستو جامې بیٹولې گنده ګړی وانحارن والی مناسالی مصفا ده گبین صاحب نا دنیا که بیورتا ده چینو هغه سپری اکلالا غیر دا گبین دی د دو, دو کی گبین بیجور که خرصو بی دوی لاب پدی که دار قسمه میونه دی او بخنی دی میر رب بهم د طرپا ده رب ده دینا دی پشان دا پشانده چه ده خالدون فی النار چه میشه بی پور که و سقوز کی با دوبو گرمونا فقط ما هم دودي دودي وږي ګل ميد دئي با دي د دينا سودي چې خوږ دي داتان تر دې کله چې وزي ستاد خوانا قالوا للذين كثرن د چورګل شویلم ماذا قالا نفا سویدوس مجلس علم کین اسو پیغمبر مجلس کې بناستو اوزان به نه پويکاو اولائک الذين تبع الله دا که سان چې مہر والے وی الله بظنون د دوی باندي وتبو او ها دا دی کړی دا دې خوا د خوایښت دی دا دا او الذین اهتدوا آ که سان چې طلب د هدایت کین زیاده دې لرا توفیق او عام تقوا او ور به کې دې مقام د تقوا ده دی وه الیان ذرونا دوین دزارنه کوي مگر د قیامت دا چی راشد دانا صافان فتای سر را غلی دیا لامید قیامتا فانا لهم چر دوی دینا را کلاچ راشدی تا ذکراهم پنو نسید دا دی مراد قیامت دی فویشا انہو لا الہ الا اللہ شان دا دی سر گونکے بیدا اللہ نا وستغفر لی زم بکا پیغمبر نا خو گناہ نیکی که زم پا معنی دن تا که او تزلو تنگی معنی دا وفرې زب کا واړه اړول د دل تنګ ستا واړه اړول د بچته ولل مومننی نام مومنانو سړو خذو له والله یالهالله پوږي متاقلله بکوم پهې داړی دو ستاسو مص کوم پهې د سې د ستاسو پنج ستاسو باې دیې باندې اولله حص خ دوی محسا اوس د منافقان حالات ذکر کي وایا کسانچی معنی را وڑه ده ولی ننازلی گی او صورت نکل آچی نازلشی او صورت محکماتو نه مضبوط وزو کرافی القطع اللہی آچی بایی که حکم د قطع د ده جهاد حکم بکی بیان شی کل کلوی یرا تاز جهاد نمانی وچه جهاد یا, یا تو بیان شي رعید اللذین آبینی بای کسانچی زنو دایی که مرز ده ینظرونا گوری بتاتا نظر المنشیالی من الموت پا قتلو دبیوشی پتا بانده دا مرگا تبوائی چکینی مرگ پیراگلی وی او بیوشی دا پتا زن کدانی شروع دی آزاستر کی پا اڑا ارادی یرزو ٹھیک نیما بلڈ پریشر می حائی شوی دی یا بلڈ پریشر می دون شوی دی فاولا لهم فاولا لهم نلائق دی دیلا دا لکتا طا دن دا تا لال معلوم دی او قول معروف او نه که صحیحر لهم دا بغور ودیلرا خیر لهم پدی کی پټ دی فاذا اعظم الامر کلاچی مزبوطی کار فلا وسد قلا لکان خیر لهم کچری ریشی ویلې الله دا بغور ودیلرا فحلا سے دم نوایا تاسو انت ولې دم تاسو ایکتیدار والا وغرځي ان تو سیدو فلارد چ په سات بن کوي کې کی او تو قديو ارحامکم او وان تو او ارحامکم انا بابري ګوي رښتې خپلې استاذنا تو نه طاقت تاسو کې ایکتیدار والے شي نو زمکه کې و فساد نه کوي رښتې بن ختموي من اقتدار الله ورکلې د موليان ولان د صبح سرحد نو سی وکړل هغه رشتي اکټګلې د خپل مقتديانو سره ام هغه رشتي ختم کړې پس اذونه شروع کړل اولایک الذین اتلانهم الله دا که سانې چلان ګړې بدی باندي الله واسوهم نو کانګنی دی دیلرا وااما ابسوارم له نګنی دی سرګې ته دی سرګې بیا لاندې وي چه کلا اقتدار را روانی او تونو رضیوی یو تا بزروازو دبوی او بل با پلار کیوینی و یراغ اپلار دی سنگ ده شپگوه کالا با دور سه ملوشی و یراغ خوب پاس شوی ما ته خوب پتنو را دوا بورتو گو چه بیا اقتداروالشی نو بیار پسی سڑه و لاری سیب او دوی سیب پپلاش کرده سیب لیترین کرده افلاح تدبرون القرآن آیا سوچ نگئی با قرآن کی ام علا قلوب این اقبالوها یا پذرونو بانی ددی بانی تالیوالی شیوی دینی قرآن کی سوچ نه قرآن کوئی صرف دیل را غسته او چه ختمونه پیوکا او خرصو لیر را غسته چه قرآن خرص کا مردان کی یو تنو او اگو ملاتوی کابینا بے خبر کا چې ختم لسکندری تا راشی، زکر سکندری کی ده نو ختم ده، آنو ختمگر مولیان آوی بی اخپل کابینی را خبری، و دا غالک نه دا تا پو سنه که چستا سنون ده تا دا کم محل لی، نا غا مولیان سر دا کابینی را غلی ده، طول سکندری کی گرزیده لی ده، کل یوزه بی، ګلابل ځکه وروډوي خلک راځي چې چللی مولیسی یره دلته یو تنو اغړه ته د ختم ویلیو بلغه شان اغله ور وربې وډا بو چې چللی مولیسی بو یره ها دغه شان د ختم ویلیو ختم کوم ځای کې ختم دلته د خپل اسکندرې دی کې کوم ځای میلاویږي ما خامہ پوره بیا لاله قران یې سر دغه د پاره راغستېن افلا ی تدبرون القرانا سوچ نه گئی کې یا زړونو د دې تا تا لیوالې شي وي دي نشګه گسانچ واړې دل ارتدوالات بارهم واړې دل بشاګا نو د دې باندې رسو داینا جی سر غنشتي د دې دات شیطان څول الله مو خېستګې دي ده بد عمل او مهل دې ورکلې دې لرا دا بدی وجا چی بشک دی وی با آ گسانو دات چی بدی غنلېو آ کتاب چرالې گلې الله تنطوه او کم زرده چه تا بیداری باو گستاسو فبازی کارونو کې او اللہ پوئی گی پپٹو خبرو دا دی بانده فکیفا اذا توفدهم الملائکا سحال بئی کلای چه افاد کی دیلر ملائکا وخی مخونا ددی او کناتی ددنی ذالکا بیاننا دا پدی وجا چه بیشک دی تا بیداری کروا دا سچه خسکڑی واللہ وګریحو په دې غنلې او رضامندیا د الله فابتا مالوم بربادي کړل افغانہما یچری با سرغن کیالہ کینید دئی ولینا ولونا شوق زمونغه خوخه وی خودل بمی وی تاته دئی ولا رب دم تا فی جندلودی بی سیما دی دی و بنہ خود دئی باندې ولتاریفنہما نودا الله درتاغه نخیو خو دے دمنافقا نشدا نخیر دا نخیدی ولتاریفنہم فی لہن القولی مخافې جنیبه مناف قانو لره په لو لجا د دبانې لو لجا داجببه بیډې رخوا کوو پسئ والله یا لمله پویږي عام لکوم ستاسو په ملونوبانندېله نبللووننا کومخ مخیم تحان موږ په تاسو تر دی چې خکاره کو او صبرنا کوو نلوواخبارره کومه او ظاهر کو منګه ستاسو حالت خلکو ده۔ د شيګه که سانځي غفرې کړې ده بنشي وي د لارې د الله نه و د رسول رسول داینا چې سر غنشو د ته داد علای دور الله شیا لای دور الله شیا چره بار ضرورونکی دین د الله دای شي زره شي बर्बाद به کې معلومه ده دی و تو اعمالهم اعمالونه به बर्बाद کی اعمال به اس په کار رانی شیددان ا چې دنیا کې ځان ډیر کړهولیو او ډیر منځونی ډیر حجونی ډیر هغه عملونه بوللا الله برباد کيم ا دې ایمان خواوندانو تابیداری کې د الله تابیداری کې د رسول ولاتوب دی لوه مالکم په بربادوی عملونه ستاسو ان الذين كفروا بشغغاس انجي غفرې ګړې وین وَسَوَّدْنَا سَبِيلَ اللَّهِ بَنشِوِ دلارې د الله نه ثم ما تُبَامَ لِشیو د کافران فلَيَنغِفِرَ اللَّهُ لَهُمَا چری بهنن کې الله دایتا فلا تَهِنُونَ مُسْتَسِگِ بجهاد کې چې د سستۍ نه بچي نو الله د در کې اوچا دو سستی چې دری منازل رته در میلاو شی فلَا تَهِنُونَ کې ودتو ال سلمي چرابلې دیلرا اسلام تا يا نخبه اسلام تا وانتم ال اعلاون تاسو یو منزل اعلی درجه په درته الله درکين دويم والله ما غما لا تاسو سره دي او دري منزل وليه تركم اعمالكم چريبا برباد نه کې ملو نستاسو به محفوظي مایت دله ب در سری اوچ د مرتبه به درته میلا شي خصوصی با کې پخپل میشن او خپل پروګرام ک یقیان جون د دنیابد لایب والا نه آب یو مشرالله دا کی معنم راړو زانم بچې د سستینا یو تیکم در ک داس دا جوهکومه بدلی ستاسوو وال یس الکوم اموا معلهکومه نهواړی داسوونه معلوونه ستاسوو۔ کوه کو غواړ ستاسو نه معلوونه په یو فکومه او زوررو لګی په تاسوطب غونو شتو به کوي و ی خ یادغانه کوم خبه کې بغضو ستاسو کې په زور اوغختته او زورې در باندې لګو نو بخل به کوي کنی بهم د مسلمانانو سره پیدا شي خ تاسو دا د خللی کې تو داونه چرابللی شي چې خررجکي پهلارې داله فمن کوم م ابخل باستاسونا سوودی چې شمتوب کوي چااج شمتوب کو یقین شتو بدله د د نفس دپاره ده ننفسې ی فین نه یخله ننفس بخل کوي د ځان نه دنی سظایت په ده الله مختاج شوی د ځکې زم نه غواړی هم دپ والله هو غنیووه ان الله بې پرواې تاسو ماجی۔ المعلومة دا الله دار كريدي وله نلغي وانت تولهو كجري وارد دي تاسو يستبدل قوما غيركم بدل بكيه قوم غير ستاسونا ثم لا يكونو امثالكم بيا بنيوه بي اغي ستاسو غندا ستاسو غندا بنيوه بي بيا سورة محمد دو حصه اول حصه ك بيان ده جهاد و دو محیسه کی حالات د منافقانی ذکر کول صورت فتحه ترتیب کی اتسال و اختنده او نزول کی ایک سو گیارا رست ده صورت نازل شوه ده را به د دې سورات د مخ کی صورت آرکلاج مخ کی صورت کی ترغیب ورک او جهاد تا نو دې کی بشارات ورکې په فتح یا مہ کی سورۃ کې ذکر د منافقان او کو نو دی سورۃ کې مثال د مؤمنانو په ذکر کې دی او جنا اور بصیر او امتیازات د سورته دا صورت ممتاز ده په فتوحات وباندی چې مکه او خیبر و غیره فتح کړې دي دا دی دا صورت ممتاز ده فبعه رضان وباندی حاصل صورت و بشارت مومنانو تا نبی علیہ السلام خوب لیده لیده چسو مومنان سرونا خرووی لیده و سو مومنانو ویخت کم کریده اومری لدی لیده حج لدی لیده نبی علیہ السلام صحابو تا خوب بیان کو صحابو تا عمری تیارے اکو چی تیارے اکو فلاربانی روان دی مخلاہ دیبیا مقام تا چورسیدل نوالتا تا صلح خبر رالا پرین هودل مؤمنان عمره د پارا اوهدیبیږي ډیر شرطونه نبی له سلام کی هودل او څه کافرانو کی هودل یو شرط داو چې کچاري زمنګا د کافرونو تاسو یو سڑی نیولیوی او آغا مسلمان شیوی به منگتا واپس کوئی او کچری منگ سر اس تاسو یو مسلمانو نامنگ با تاسو تاغنو واپس کوو داسی نور شردونا چکلے کی خودل آبیا نبی علیہ السلام و سلام د طرفه چې کوم د سخت شویو ناغا محمد ابن محمد رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دالیک له شویو مکافر وی چې کومه ته رسول منلې نو موږ به تاسو را جنګون نه کول دا رسول ټکی دوران کا نبی اسلام خوبلیکل نه پویدو نو علی رضی الله تعالی انو دی دا رسول تکیتی وران کا علی رضی الله تعالی نحوی زخوی نشم رانو لے نبی علیہ السلام ہوئی خواچی نیش ورانو لے نو او خوایئی نبی علیہ السلام اغاوران کو او دائی علی بیا محمد ابن الله محمد دا عبداللہ زوی دا صلح کردہ چکل دا صلح عشوہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ډیر خفدې صحابه خفدې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا وای چې موږ خو په باطل نه یو خو په حق یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ها دا صلح وګلان صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وای هغه د الله تر اف مامور دی الله ورته حکم کړی دی هغه ځان پیسې لن کوي د کافرونو یو څلیر راغله وی واغه مسلمان شي وي دي چې مسلمان شو نو د کافرونو پرځیدو ته نارالل او بوته وي چې ګلې بوته نو هغه چې مسلمان شي وي نو هغه یو کافیر دی مړ او بل دی مدینه مکه دا واپس وتخته ده او دا غو سهابي بیا واپس راغی مدینه تنبیل اسلام خوالا نبیلی سلام دې دغه واقعیا بیان کړنبیلی سلام زاجرو ورکو چې دا غور سما صلح پرې کړو چې کمی چی پا دا دا او استادونه مسلمان یو مونږ سره یې ماغه به مونږ واپس کوو نو دا را صحابیو چې زغه ویلو واپس نظم ځکه په نبیلی سلام مېنو آ صحابیلاله د ساحل غاړې دا د دریا غاړې دا او چې کله به کافرو قابله رات لاغه به لوټ کوله په یوازې تن باندې ناس ته دومره به دی کافر د تنگ شو نبی له سلام پہ خبر راو لګ چې دا الله رسولا خې د موږ له امره واپس کو خو چې موږ نه لوټ کای آ صحابی مدینه ته را واپس کو نوغه پلار کې وفاد شي بیمارو وفاد چا داغه سره بیا څه کسان ملګری شي و هغه ملګری واپس را لند نبی له اسلام قالا داسې په احترانو نبی له سلام چکل داسول حق گړیدان او نبی رسلام صحابو اوریدلی دا ندا گو عمر الله تعالی عنہ پدی نه چ منافق نشم اس نه دخلین می دا منافقت خبر نی ودی زک غیرت یانو نبی رسلام باندې وہیرالا جو وہیرالا عمر رضی الله تعالی عنہ پسی راشان نبی علیہ السلام دی غواړی هغه سره یې پیدا شو چا چې نه د خلی نبی د منافقت خبری نی ودی او نبی علیہ السلام ورته د سورۃ شورو کې ان فتحنا لك فتحا مبینا عثمان رضی الله تعالی عنہ یې صلح د پارا لې غلې او په لارې کې خبر خور شو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ یې شهید کا نبی علیہ السلام بیا تو کو چې داغه بدل بمنګا خپلوا نبی الاسلام د دومره پات نه لګی چې عثمان رضی الله تعالی انو بچ دی 49 وجلې هغه په غیب او پویدل نه ویلی به په اعدا د جنگ د بدل لپاره کوو خو نبی الاسلام په غیب نه پویدو ا بیات نبی الاسلام د ونی د لاندې وک چمنګ ما دغه بدل اخلو عمر رضی الله تعالی انو د چکله د صورت اولست ان فتحنا لك فتح مبینا. نور الله تعالی نوې ولیدا فتح ده دا خو سوله منګو کړوي آو دا د فتوحاتو سرنامه ده اولنۍ فتح بس دا شروع شو آو بیا خیبر د سه صحابو لګل او پایګي فتح وشو نور زینو کې فتح وشو پرادونګي کال کې بیا صحابو دا عمرې قزارا وګرځولان ان فتحنا لک فتح مبینا یقینا منګا په سلکړې د تعالی د فتح کاران اذا باراجوالی ستان الله ما تقدم من زم بیک اا چمخ کی کړي د بوج دا چمخ یو د بوج ستانا پتا باندې او ما تاخرا چ رسونه بوج نه الله زلمه لګری درکل و یتم نه مت او دې او پرګینه من خپل پتا باندې او خیتا تا لارنی کا امداد کی ست الله امداد زوره ور الله ذات چرایلی خپل د مینان فضلونو د مومنانو کې لی از دادو دا بارا پاراچیخ کارا کی اصر دا ایمان ما ایمان سر بی ایمان دزل دا دینان خاص اللہ لرا لگ کر دا اسمانو نو دسمکو دی دی اللہ پویا حکمت والا چې در نکی مومنان سڑی و مومنان خزی جنت دونو تا چو بایی کی دلان دی دا دونو داغی نوالی امیشه بایی پایی کی ویو کفران هم سیادیم ما کې د دینه ګناهونه تته دې ددا پنځه د لاباني لویه کامیابی و یو عذاب المنافقین عذاب ورکی منافقان او څلوه منافقان او خذلا مشرکان او څلوه مشرکان او خذلا ګمان کوي ان کی با لابانی ګمانونه بعد الیم دائرۃ السوء پدی حوادث بد دي الله دې په حادثې راولې وغضب الله او الیم غضب الله دې پدی باندې لانت اکڑے پدیبانی تیار کڑے دی لرا جہانم او باز دې درا کر دلو خاص اللہ لرا لگ کری دا برا اخکت دی دے اللہ غالب اکمت والان انہا ارسل اللہ کا بیشکا منگ لے گلے تا لرا بیان کوون کې تو ہی دا زیر ور کونکے یرا ور کونکے دے دا پاراچ ایمانو لری پا اللہ پر رسول داگ و توازی روحو تعجیمو کی دا پیغمبر وَتُعَظِّرُهُ مَحْبُوبُ غَنِيِّ پيغمبر ل وَتُسَبِّحُهُ پاکي بيان کي د الله بُغره تا وا شويلا سببې کان إِنَّ الَّذِينَ عَبِشَ كَگَسَان يُبَايُونَ گَا چې به عادي گاو تاسو را إِنَّ مَايُبَايُونَ اللَّه دیشکا د الله سره يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِهِم د الله د پاسا د لسنو د او نبی علیہ السلام <سؤال> د عثمان د پارم رضی الله تعالی عنہ د پارم بیا کو وی ها ذا من عثمان د عثمان رضی الله تعالی عنہ ن فمن نقصع ابن ماین کو صلا نفسه نی چا چ مات ګو بیا د ان یک انن ومن د ماتوله اوفا چا چ ګرواله کو واسبانی چ وعده کړی دا پاګی بانی الله د سلام زریچ ورو کې د يَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ زَدایشی بوې دا دا پات دي شیوی د باندې چا نونه مشغول اکړی ومنګه خپل مالونه خپل بخناو کې مونږ دا فاستغفره لا بخناو غواړم لره یَقُولُونَ وَيَبِئِل سین ادیم خپل جبو هغه چینه دې بزرونو ددې کې پزړه بیا یو خبرې په جبه بلان قُلْ وَأَمَّنْ يَمْلِكُ لَكُمْ سُبْحَانَ بَچ کتاب څولره دا ذات د الله نڅې شي این اراده علیکم کی را دو کی تاسو تاسو درر یی اراده کی تاسو دنه به بل کان الله بل کی دی الله واسو باندې چی کوي تاسو خبردار بل زنان دومل کی تاسو ګمانو الله ان قال ای برسولو چی جر بارا او نګری رسول او نه مومنان لا اهلی مخبله هل دا د نمیشا بس لاړ لو شو ختم شو دی وړکی ټولکی تا ګوراو کافیر سره جنگ تا ګورام وزوینا زالکا خیست دشوی داخکار وزنوستاسو که گمان کرو تاسو گمان باد وکنتم قوم بورا ویتاسو قوم تباشیوی وماللام یومیم باللائی سوکش ایمان نلری پالاو پر رسول داغ منگ تیار کرو رکا فیران لرا دوزا خم وللائی ملکستما و حاتی والار دا خاص اللہ لرا باچی دا اسمانونو دسمکو دا بخه کوي چاده چې وواړي ذابر کوي چاده چې وواړي د الله بهخون کې مهرببانه زر چې بیل مخله غونه پاتې شوي ځان طلق دوم کلا چې لاړ شي تاسو غنیتونونه د خیبر ته الله مغاې مع غنیمتونه د خیبر ته د د پاړه چوای دی لران ضررونا پرې منږ ل را نهته وکم چې ستطدار وکوو ځکه خیبر په بیا ډیر غنیمتونه را وړی منافقان ورتوی پریوی چې موږ در سره دال شو او زديده دنیا پیدا راغلي ده یریدونا اراده کین چې بدلګی کلام د الله ولنتت ویو نا ورتو چریبان راضی موږ پسی کذالکم دغرنګ یی تاسو منافقان قال الله من قبلو ویلی دی الله په خوا یعنی په وای خپیسره ورتو ویلیو دارت دی په پرویزی چې حدیث چې د حدیثونه انکار کوي زما لاست طرز ما يل محمد دوی طاهری چې شیخ القرآن نور الله مرقدهو به خبر کیو زه خطبخانه آئے کناستم او یو دو پروي ځیان رالل او سمولیا 100 موداوین ته پوسونو کولل چمنګه اوای چې حدیث تضرورت ضرورت او حدیث نه او حدیث دا د قران تشریع نه دا او قران بس پورې او کافی دی وېما ورته ویلې چې ک حدیثو ته ضرورت نه وي نزاذر نه یو تپوس کوما او دا غي جواب را لرا کی وایسه جواب وېسر خبره را وې دا خبره را وقلن تتبیعونا كذلك قال الله من قبلو دارنګ وې تاسو الله راته ویل دي فقوا من قبلو مخيره دینه نو د یو کم دې کې ویل دي من قبلو قران کې هغه حکم دې کې ورته ویل دي ناغي مونږ با د پرويس ابن تپوسوګو د مشرنا منګلا محلات راګه شیخ وې تاسو د محلات ته سمره مهلت درکم وې درې ورځ زیاته مهلت ته درتا آ وی تل بیا شیخ رحمت الله له afta به دورهغه او کتابخاني ته ناغني تپوسوګه څنګه له کان ناغريو کنه کال جان وی اوراغلی وی غي دا خبرو کړه چمنګ د پرويته ویلی چې دای په راس چا کړي دي نو د دې سلی سره مچ اړای دا که ارسو دې خو د سربانه چ اړای ویما ورته ویتا ورته ویما ورته ویشي دغه پنځ پیر مولانا دې وی ښاغه دا وی دغه دې ساده سپینټو پې نه د مولا توپ جامانه بلسه په یا ما ورته ویشي د پنځ پیر مولانا وی ښا ها ویما ورته وی چې د بیا غ پلارم جواب نشی کولې قال الله من قبلو الله ورته مس په کوم ځای کې ورته په وای خبيزه لري ورته ویل چی حديث دي که حديث نه نو دي سمادل دي قران کې هغه حکم دي کې ورته الله ویلي فس يقولون بل تاسو زوننا زور دي چی وای با بلکي تاسو حسد کوي منسران بلک انه لا يقون الا قليلا بلکي و دوی چی نه دل ماګال لګ شيخ القران نوّر الله مرقده بويداوي ما یو کې اسټ کېم داوي دا خبر اورېدلې ده چو ما پینز سلو اخکال قرآن بیان که خوز اوسم محتاجه سم زوسم کوم کم اچاغلا اللہ علم دو قرآن ورکڑه پو قرآن کې بلکل ماهر اغوی اوسم ما متالیه نه دا پریخی او قرآن دا پار زو متالیه کمان او زمان استاز فرمایل وی صرف سورتی ونس پک پاک کې کی متالیه تفسیر نا صرف دا قرآن کی بیوی کتو تفسیر صرف دا سی قرآن کی آدما سلطان په داس به وید سار موسکو چې نور صورتونه به سمره کوي دین هغه یو سم لا تدبر مانوي پرې شه الله دې رحمنه وليین شیخ القرآن هغه او لاړه د خارونا ها لان نشو الله دې رحمنه وليین قل للمخلفین من تخو تیارا ولا میلاو شوی دا اوسه ها اومه غدا هغه تی داوی کوي چې مونږ شیخان یو مونږ دا سیو من چرته دا وی مقام تررسې دی شوه او خو نړی پیاار کې د منږلی را کړی ده او منږ اوس خبره پاتې ده چې دې اشاد به منګ وکوو که نه ځان سره بهسمبال کو یا به دنیا و ګټوم الله د منږه تادار د قرآو ګځي د خپل استستاانو د الله من تادار و ګي المخله فینام او دوره دور ده د رژ د پ پیر د د پارم خکله ک راده و کی. چاگی تا با هم زو پا بندی بکو زک آغا مرکزی دوره ده قل المخلفینا من الاراب او آیا باند چانو تا او آیا پادشو تا دا باند چانو نا زرده چراو بباله ویشه آقاون تا اولی باسن شدی چې چه خاون دا جنگ ساخدی مراد تینا فارس روم او قیصر کسرا والدی تو قاتلون هم جنگ بکوی دی سرا یا بدوی غالک دیم فا این تو تیو گجر تاز تابداری در بکی تاز تا اللہ عجر خیستا کواوڑی ری سنگچه اوڑی دلیوی داز و پخوا عذاب بذر کی تاز تازاب در دنا که نشتی پڑون بانی گونا نپا گوڑ بانی گونا نپا مریض بانی گونا سو چی کی دا اللہ در رسول دن نبکی دلرا جننا تونو تا چی بایگی با دلان دونو دا غی نوالی زوکي واري بور ورګي د لارې آزاد سختو آزاد دردناکو قسم نه چې رضا دي الله د صحابو نه انل مؤمنين د مؤمنانو نه هيزيوبايونه کاه کلاچ بهه دیکو تاسو را لانی دونه نه پال има ما, ما فی قلوبهما پو یو الله پاسو جزونو زده کیو راوی لګل ته سلی بدی باندې واسا بهمه وی رسول دیدان قریبا قَرِيبًا وَذَنِيذِ چې فاته د خیبر وا هغه ورته ملا شو او غنیمتونه یا یاخذونا چې د پارسو دروم غنیمتونه هغه ورته الله ملا وکړل یاخذونا چې اخلي اغېلران به الله غالب حکمتوالان وا ده کړي تاسو را الله د غنیمتونه ډېره چې اخلي بدې لران فج فاجل لكم هذه نو په تل واري درګه تاسو دا د غنیمتونه باند اکر اللہ سنا دقل گستا سنا دیر پارا چشی نکا مومنان لرا ویہ دی اکم سرات مستقیما مضبوط کی تاسو لرا پلا رانے گا و اخران لم تک دیروالیہا او نور کنیمتو نو چستاسو لاستا لا نورا گلی قضا حات اللہ او بیہا لم تک دیروالیہا قادر شوی نوی پاگی یعنی لاستا نورا گلی قضا حات اللہ او بیہا قطا سرحاتکڑی اللہ پاگی باندی نفارس او دروم غنیمتونه درته الله درکل علوی غنیمتونه ارته ملاوشو دی الله پارشی باندې قدرت والا که کړي وتا سره غسانو شګو فرې کړي لو ول لو ل بارا راړ اولي به وشا غانی دبه نه دوس نیم دادی طریقه د الله دا, دا, دا چې تیر شوی دی بخوا چری باندې مو می طریقه د الله لره بدلیدل وہو الزی الله ذاته چې باندې کړه لاسونه د اسونه لازونست تاسو ده دینا بی بدن مکہ تاپ میند مکہ کی روست داغی ناسفرکو ملے ہیم چی زورا وریکلی تاسو پا دی بان پاتم کال بان فتح مکہو شوان و کان اللہ دی اللہ پاسو چی تاسو لی دون دا کسانی چی گفر کردی ری وصفت دو کم بن کری تاسو دا مجد حرام نا والحدیا محکوفا او بند کردی حدیا چی بن شوان ای اب لوگ محل لان چو رسیگی زیدر و آیختا کچرینوی سړی مومنان او خزی مومنانی لم تا لموهم تاسو نپی جندل دیل را انتا تا اوهم چی تاسو با پیمال کری وے دیل را فتوسیبو کم منهم مار را نرسیدلیو تاسو تا دین تاوان بی غیر علمین بی تاسو با نوی پویا و تاوان بی در طرح سو د دیدو چې دن نکی اللہ پکپلا میرا بانے کی چال چیو گواڑی لا تزيلو ګلری شوې تاسو د صلحینا لازم نن لذینا کفرو قامخازا په مور کړه او کافیرو دا دین آزاد درته نا کوه خو هغه تاسو سولې ته غاړه کی او کافیرو هغه کې ډیر غړ غړ معتبر خلک مسلمانان شو ذکر مسلمانانو د کافیرو ميل جول شروع شو, شو او باه کې ازاد دعوت شروع شو, شو نو غړ سرمایداران او غړ کافیران مسلمانان شو اِذَا الَّذِينَ كَفَرُوا کلا چې وی ګرځول هغه سان چې ګفرې کړې لري په ځلو نو د دې کېل حمیهت غیرت حمیهت الجاهلیه دې غیرت دجاهلیاته راولې ګلاله ته او په مؤمنانو باندې والزمهم وی له ګولہ دیسرا کلمت التقوا کلمت کلمت التقوا وکانو احق بها او دې لا يقدرې دې کلمي الله ورتا کلمہ ورکړي او دا غي لایق اوغان به تقوا کلمہ دا, دا صحابهو نه ما اول کې د موجودهان رافیض او شیگان صحابه باندې لندان کوي ویلانان تاسوي دلا بارش باندې بویا غیر مقلیدین راول کېدل وی ابن مسعود رضی الله عنه باندې او هغه ورپول دین سلی دی دی ویل سوار لسمی سدای خر پیدا شاغه نه به اسلام او چې کوم دنی ب اسلام شل کا خدمت کې وګونی دللی ل ص دقلله او رسول اورویا په دای سر رتیا الله رسول پل سره خوب بقپل وکمه ل ت خوون نل مجد دلهرامه خ مخاضی به م حرامته ګواړی الله بامن محقینا سر کی کې ي او س کوم سرونونپل لره و موقلسیرینا لننډون کې بي ویختو له لا تخابونا تاسبانی یری گئی او پازاد لبانی با ورش ی